Дезинформацията и манипулативните наративи или разкази, обяснения за света са сред най-големите предизвикателства пред демокрациите днес. Особено уязвим региона е Юго-Источна Европа, където геополитически интереси, социални проблеми и медийна среда често се преплитат. Това научаваме от последната публикация на медийната програма на фундация Конрад Аденауер, озаглавена разказите, наративите, опити от Юго-Источна Европа и отвъд. Добър ден, казвам на Кристоф Плате, директор на медийната програма на фундация Конрад Аденауер, която за региона е базирана в София. Здравейте, господин Плате. Гуден морген, Ирина. Благодаря, че ви ха Добро утро, Ирина. Благодаря много за това, че можем да сме тук. Аз пък благодаря за това, че вие сте тук. Благодаря и на Борислав Банков за превода от немски. Казвам добър ден и на Ралица Стойчева, която е изследовател, са автор в изданието Здравейте, Ралица. Здравейте, много ми е приятно. Нека да започна от там, господин Плате, Вашият предговор започва с убийствено точна констатация, цитирам, разказите са новата негатив Модна дума в тези насилствени времена. Времената наистина са пълни с насилие. С какво темата за наративите, в превод разказите за реалността, се оказа централна за медийната програма на Фундация Г. Конрад Таденауер, на която сте директор? Herr Platte, das Ihr Vorwort zu dem Buch beginnt mit einer tödlich, also sehr genauen Beobachtung. Die Narrative sind das neue negative Modewort in diesen Zeiten des, der, der Gewalt. Die Zeiten sind in der Tat voller Gewalt. Wie äh, wurde das Thema der Narrative, der Erzählungen über die Realität so zentral für das Medienprogramm der Konrad-Adenauer-Stiftung? Ние разбира се, работим много с меди, с политически комуникатори и там понятието за наративи в последните години става все по-важно. Наративите сами по себе си не са нещо лошо. Всички ние се нуждаем от наратив. Като нация, като семейство, като нация, като нация, като регион, като политическа партия и като религиозна общност. Но гибте много негативи. Само, че има и много отрицателни наразили, които особено след началото на руската война срещу Украина бяха използвани с Европа, за да бъдат хората правени несигурни и да бъде внесен токсичен елемент в обществения дебата. И за това ние казахме, нека видим какъв трябва да е подходът към наративите в юго на Европа, в Украина, но има и примери и от Южна Африка. Да умение, говорим виде, за готов, това, е шлехно, как виша. се отнасяме към наративите и как различаваме положителните от отрицателните, добрите от лошите наративи. Сега вие пишете, че живеем във времена на гръмки разкази и че реагираме с алармизъм, с гняв. Много често е, това е разрушително, тъй като здравни, здравият разум се пренебрегва и става трудно разграничаването на добро от зло, правилно от погрешно. Затова искам да ви попитам, как може да се противодейства на този силен шум в системата на комуникацията. Примерно с шепнене ли? Ако от едната страна кръщят, а, ще ни чуе ли някой, ако говорим тихо, ако шепнем? Гъмките наративи често са най-деструктивните, най-токсичните. Но no, не мисля, че с Шепот можем да се борим с тях. А ситуацията между е толкова ein, сериозна и überhaupt. не само в България, а въобще, в цяло югоистично Европа, че е необходимо политиците да кажат за миг ще оставя моят популизм на страна и ще се обърна към обществото, за да бъдат различавани добри от по-малко добри нараци. Но за целта са необходими не само политици, а и религиозни водачи учители, родители спрямо с а, своите деца. Само така можем да се изправим срещу тези наративи. А добрите, положителните, констру... конструктивните наративи по този начин могат да бъдат разграничени от токсичните и лошите. Това е голямо предизвикателство към всички общества по целия свят, особено тук в източна Европа. Впечатлима е една ваша метафора, че експертите по дезинформация в западна Европа наблюдават заплахата от изтока, като Заек, змия, без да изпускат от поглед примерно руските шпиони в десните и левите популистски партии в Западна Европа и даже като засичат забравени букви на Кирилица в, в, в фалшиви профили в социалните мрежи на примерно германски политици. Зачудих се какво конкретно имате предвид. И мисля, че би било прекалено просто, ако непрекъснато сочим към лошите руснаци и казваме Путин и неговите батальони за дезинформация се опитват да подкопават обществата. Разбира се, че това е вярно, но не е достатъчно да скръстим ръце, а трябва да мислим и какво да правим. не може да се каже, нищо не можем да направим също това. Трябва да мислим как, как можем да противодействаме. И тук е важно, трябва да се знае, че руснаците и руската дезинформация също е, както казват немците, те готвят само с вода. Тоест, и това не е някакво чудо, което е непреодолимо. И ние трябва да кажем в нашия регион, ние противопоставяме конструктивни наративи, ние се борим с наратива, че западната демокрация е и че разделението на властите не функционира. Демокрацията винаги е несъвършена. So и демокрацията може democracy. да бъде само толкова съвършена, What колкото отделният гражданин ня прави the такава the и the Putin това трябва да бъде казвано отново и отново на песимистите и на приятелите на Путин. Давате съвсем конкретен пример и казвате, че не можем просто да скръстим ръце, обаче... Как, как хората да разграничават доброто от лошото, защото иначе няма как да направим обществата си по-устойчиви срещу а, отровата на разпадането и на разделенията. Има такова нещо като здравият разум. Всички, когато бяхме деца, сме имали... Лелия или Баба, които са ни казвали това се прави, това не се прави, това е добре, това е зле или това нещо заслужава да бъде подкрепено. Похвално е. Всеки от нас има някаква система от ценности, независимо иначе каквия е политическата му ориентация и трябва да апелираме отново и отново към тази ценностна система. И тези, които се опитват чрез отрицателни наративи да подкупават тази ценностна система, на тях трябва да им се казва да, но моята интуиция ми подсказва какво да правя и също и здравият разум. И тук можем само да повторим, че политиците в нашите географски ширини, религиозни водачи, университетски преподаватели отново и отново трябва да се изправят и да казват «Хора, не слушайте всеки безумен наратив, а слушайте се са в самите себе си и започнете обществен дебат за това дали един наратив е конструктивен или е деструктивен». Добре, нека сега да включим в този разговор Ралица Стойчева, защото тя е автор на един от текстовете в тази а, книга. А, и да попитам Ралица наративите, т.е. тези разкази, обяснения за реалността, а, могат да бъдат по-устойчиви от една отделна фалшива новина, която някъде възниква, разбира се, защото е атрактивна, придобива голяма видимост в социалните мрежи, но можете ли да ни дадете конкретен пример за такива устойчив Наративи, и какъв е механизма, по който те овладяват съзнанието на своите читатели, на своите последователи? Много благодаря. А, когато говорим за наративите в отрицателен смисъл, става въпрос не просто за една лъжа или фалшива новина, която може да бъде опровергана с факти. Ам, говорим за една комплексна история, ам, която по-своемо създава рамка за интерпретация на събитията. Отделни новини се вписват в тази рамка, а, един вид се използват и като доказателства, дори когато реално противоречат на фактите. Или на здравия разум, за Или който... на здравия разум, само е. по себе си, абсолютно. Да. Това от своя страна, разбира се, влияе, има и психологически ефект, а, който потвърждава очаквания на определени хора. Да. А кои са най-силно повтарящите се линии на дезинформация, конкретно в България и региона? Виждате ли? Повторяеми модели. Абсолютно. Има една така черта отчетлива, която е сходни тематични линии, да кажем, например, антиевропейска риторика, а се напасват както от една страна върху спецификите на отделните държави. Едно работи в България, друго ще работи в някоя държава в региона а така и върху конкретни тематични области. Дали това ще са ваксините, дали ще е войната в Украина или нещо друго. Има, съответно, повторяемост на едни и същи аргументи според конкретната ситуация. Как се променят тактиките от откровенни небивалици към по-финни форми на манипулация, може би? Ами, преди виждахме откровенни лъжи, но които не се разпространяваха от една страна с такава голяма скорост, а В момента виждаме и по-финни техники, селективно представяне на фактите, по истини изкривяване на контекста, манипулативни заглавия. Проблема става още по-голям и от а, възхода на социалните мрежи, които позволяват едно много по-финно таргетиране също така и много по-скорострелно разпространяване на информацията. Ако преди една лъжа можеше да остане в рамките на една определена общност, в момента полето реална е целия свят. Какви могат да са уроците от румънския случай? С, ще припомня за слушателите, анулираните от Конституционния съд на Румъния, резултати от първия тур на президентските избори заради манипулации, онлайн манипулации и допускане на чуждо влияние от страна на Калин Джорджеско. Значи, първо това беше много изненадващо, както за Румъния, така и за целия околен свят, никой не го очакваше това нещо, кандидата не беше в социологическите проучвания преди изборите, появи се в последния момент, така че първо нали, това може да се случи навсякъде. Не, не сме застраховани, а и от друга страна, разбира се, трябва да знаем, че, че са необходими силни институции, които да могат да защитават устоите на демокрацията. Сега, на финал искам да задам един и същи въпрос и на двамата, така че отново ще разчитаме за превода от български на немски. Каква, каква роля виждате на регионалния подход? Когато правите тази публикация, когато сравнявате България с други страни от региона, може ли да кажете категорично че има общ път за противодействие на дезинформацията, който е възможно държавите в Юго-Источна Европа да извървят заедно. Господин Плате? Мисля, интересното е, че от страна на руснаците, например, за всяка страна в региона има собствен отделен наратив. Руснаците са научили това от китайците, че за всяка страна, за всяка национална история, за всеки етност е необходим собствен наратив. В идеалния случай, организациите, които работят срещу деструктивните наративи в региона, могат да се отучат от опита на другите, но стратегията, за да се борим с тези наративи, трябва винаги да е национална която, например, да се фокусира върху една определена група. А ние организираме конференции, при които събираме тези експерти. Последната конференция на тази тема беше в Албания. Книгата, която вие споменахте, и заради която и в момента сме тук при вас, е резултат от тази конференция. Където, мисля, от 10 различни страни чухме, как действат се по отношение на тези наративи. И така можахме да адаптираме противостратегията в отделни аспекти. Интересно ми е да чуя и мнението на Ралица Стойчева. Възможно ли е обща стратегия? Чуваме от господин Плате, че по-скоро трябва да има национални стратегии, защото този начин на обяснение на света, който идва от изток, Русия-Китай, всъщност почива върху микротаргетиране, т.е. намиране на най-болната тема, на най- -така, ахилесовата пета на всяка отделна нация? Абсолютно. Единственото, което бих добавила е, че разбира се, обмена на добри практики, обмена на данни, кампании за медийна грамотност. Това единствено може да подпомогне прилагането на националните стратегии на национално ниво. А достатъчна ли е тази а, работа и въобще работи ли европейската а, рамка, европейската законодателна регуляторна рамка? Ние знаем, че а, има а, законодателство, свързано с цифровите услуги в Евросъюза, ето сега има и а, Европейски закон за свободата на медиите. Но тези регулации, примерно, не се спазват от социалните платформи, а, които са с, с, с друг происход имам предвид с щати, примерно. Там тези регулации от, съвсем а, нямат, а, нямат ус, основания и не се следват. Мета обявиха, че няма повече да се занимават с, с факт-чекинг на територията на щатите. Äh, Мисля, че има добри закони и добри законопроекти, но не no всички страни в региона са должни да се съобразяват. Сях Ралица преди време направи студия, за възможностите за дезинформация чрез сръбски сървъри да, да бъдат отправени към публиката в ЕСЕ. Мисля, че законодателството, колкото и несъвършено да е от страна на Европейския съюз, все пак е на лице, но трябва да има и волята на правосъдието в страни като България или Румъния, това законодателство наистина да бъде прилагано ще бъде дълъг път, но в крайна сметка така се надяваме поне и големите доминирани от Съединените щати социални медии, Да дано започнат да се придържат към тези правила в страните от юго Европа, но това ще е дълъг път. Европейската рамка определено поставя най-сериозния и най-съобхватен в световен план опит за отговорно управление на системните рискове. Европейския съюз ни дава по някакъв начин сигурност за това отношение като негови граждани. От друга страна наблюдаваме и дефицити в цялата тая рамка, най-вече бавното прилагане на европейско ниво и липсата на капацитет на национално и на желание от друга страна в някой случай. Капацитет и желание, това е нещо, което е а, ключово, защото ако институциите а, в една отделна държава на практика са подвластни на обяснения за света, свързани с конспиративни теории или с а, отричане на демокрацията, тогава те няма как да правят ефективна, ефективно да противодействат на подобни е, наративи, на подобни разкази? Абсолютно. Много е, важно, много е важно механизмите, по които да се работи, да бъдат достатъчно прозрачни и достатъчно отчетни. Така че самите граждани да имат доверие в, да имат доверие в рамката, която Европейския съюз сам предлага. Какво е заложено на карта ако си представим а, един а, свят, в който няма а, възможност да се докаже дали нещо е факт или не е факт, или в един свят, в който не се прави разлика между агресор и жертва, или в един свят, в който не се прави разлика между добро и зло. На картата заложен, мисля, че сцеплението на нашето общество нашето общество са като чувствителни растения, за които трябва да се грижим. И където са необходими водачи. Които да апелират към общественото единство изцепление и които се опитват да премахнат отровата от обществения дебат и нервица от обществения дебат. Въпреки, че имиджът на мнозина политици Glaub, от Бал... Glaub, на Балканите ich... не е непременно най-добрият, мисля, че все повече sagen, са необходими политици, които да казват «Аз не искам повече да бъда свързван so с популизъм». Аз like искам моето общество като такова да пребъде и да не се разпадне. Да не е общество, в което отделните индивиди нямат вяра един другиму. Ралица Стойчева? Ако трябва с едно изречение да го обобщя, бих казала, че общественото разделение и засилването на поляризацията са много опасни феномени, които водят след себе си до загуба на доверие в демократичния процес като цяло. И до, може би, опасността от противопоставяне на всеки срещу всеки Абсолютно, намиране... и някаква форма на гражданска война. Абсолютно и винаги намирането на този опасен друг, който винаги е също нас и срещу нашите интереси. Много ви благодаря, Кристоф Плате, директора на медийната програма на фундация Конрад Аденауер и Ралица Стойчева изследовател за този разговор породен от а, една книга, книгата о заглаве наративи, примери от юго Европа и отвъд. Благодаря ви, че бяхте с слушателите на Хоризонт.